Христ Білинський вибрався з візитом до вдови Аркадія Річинського через три місяці після похорону. Будинок на вулиці Куліша був сірий, одноповерховий, зовсім не показний. На північному розі будинку бракувало ринви. Видно, такий безгосподарський стан тривав ще за життя Аркадія, бо стіна від вогкості вже почала поростати мохом. Коли Білинський через веранду зайшов до середини, враження змінилось. Передпокій був напрочуд просторий і ясний. На стінах висіло кілька добрих малюнків, виконаних тушчю. Впадала у вічі дитяча голівка з припухлими губами і великим бантом у бідному ріденькому волосячку. Можливо, це був портрет котрої з дочок Олени. Коли ті були ще дітьми У кутку стояв кошик зеленячих оленячих рогів З живими квітами Терпко-солодкий запах настурці Що обвивали варанду Настроював доброзичливо До людей у цьому домі На зустріч Орестове-Білинському Вийшла середнього росту Огрядна з повними грудьми Що просто вилізали З-під чорної шовкової сукенки Руда дівчина з чоловічими рисами обличчя. Можна було подумати, що вона, вглядівши гостя у вікно, нарочито подбала, щоб першою зустріти його. «Ви меценас Білинський?» невимушено спитала, простягаючи йому руку. «Так. А з ким маю честь?» «Я найстарша дочка Олени Річинської. Пане меценасе, я на хвилинку затримаю вас. Мама, я хочу попередити вас щодо мами. По смерті батька треба було провести деякі фінансові операції на користь родини. Мама не має в цих справах зеленого поняття, і це дуже утруднює моє становище. Я хочу просити, щоб ви переконали маму, що ми зробили абсолютно правильно – що, власне, так і треба. Але ж я теж не маю зеленого поняття про те, що ви зробили. Зверхній тон найстаршої дочки Олени вже не забавляв, а почав дратувати його. І взагалі, хто це ми? Ви ж весь час висловлюєтесь у множині. Катерина кинула оком на двері, на вікна, чи не стерчить в них якась небажана голова? Я думала, що ви здогадались, в чому справа. Йдеться про залишений татком спадок. Ви ж знаєте, як це робиться. Ми, тобто і я і ще дехто з рідні, наша тітка Клавда, двоюрідний брат татка, отець Нестор Річинський. зараз же після смерті татка визвали нотаріуса». При свідках було стверджено, що все рухоме майно в домі належить мамці. А мама тепер я не стану приховувати перед вами. Нечесні люди хочуть спекульнути на смерті батька і приходять тепер, і, ви розумієте, вимагають, щоб їм віддали гроші, які начебто колись позичав чи брав у депозит батько». Ці спекулянти користаються з того, що в мами слабкий характер, і починають її залякувати докорами совісті. І коли б ми не наглядали за нею, вона не знати, що пороздавала б тим злодіям. Треба умовити маму, що ми зробили правильно, а ті всі, що переслідують її, це нечесні злодії-спекулянти і більш нічого. Ви мене розумієте, пане Меценасе? Ми надіємось на вас. Я прошу вас, меценасе. Вона вхопила його за руку і майже пхнула у двері ліворуч, сама залишаючись позаду. Так званий салон, куди Катерина вела Ореста, був у золотисто червоному тоні. На Ореста Білинського зробила приємне враження елегантність простору в цій кімнаті крім чорного, блискучого рояля кількох покритих червоним оксамитом фотеликів, столика, який, здається, служив для гри в карти, шафи з кришталем, двох розложистих пальм і картин на стінах, у салоні не було більше нічого. Орест Білинський відразу спостеріг, що діти Антона Монастирського займають собою мало що не цілу стіну. У розміщенні картин – що їх покійний Аркадій, видно, скуповував не так заради змісту, як звучності імені їх авторів, була вишуканість, підказана безумовно вродженим почуттям естетики. «Цікавий чолов'яга був той річинський», – подумав Орест Білинський, замислившись над тим, що саме могло спонукати його оженитися з такою парафіяночкою, як Олена Ладиків. «Нерозумне кохання». Йому стало смішно, а хіба бувають розумні кохання? Олена стояла, спершись рукою на спинку фотеля. Її бездоганний профіль позначався на фоні чорного гебану шафи ніжним, як би умовним рисунком. Скидалася на фарфарову фігурку. Олена якось по школярському відповіла на його привітання. Здавалося. От-от зробить перед ним Кніксен. Тепер, коли вони були сам на сам, час, що їх віддаляв, наче уступився трохи поміж них. Олена явно хвилювалась. Орест Білинський переживав за неї, боявся, щоб не зробила дурниці, якої пізніше соромилася б. Але її хвилювання мимоволі передалось і йому. «Чому ви так пізно прийшли?» – спитала. І саме тому, що від цих слів облилась рум'янцем, Орест Білинський не знав, як йому розуміти її слова. У прямому чи, може, чого доброго, у переносному значенні. «Не розумію вас», – щиро признався він. Олена попросила його сісти, сама сіла напроти нього, все ще зберігаючи ту неприродну. Не мов для позування перед мольбертом чи фотоапаратом позу. Мені ні з ким було порадитись. Я так чекала на вас. Тут напосіли на мене, щоб я... Вона важко зітхнула. Аби я говорила неправду. Я сказала, бо що я мала робити. Що і рояль, і срібло, і меблі. Все мені дала покійна тітка Ладикова. Але це неправда, і це мене мучить. Мучить мене, бо я так здогадуюсь, у мого покійного чоловіка залишились якісь борги. Треба би бідним людям віддати їхнє, а я нічого не можу, бо Катруся, мені прикро про це вам говорити, але скажу, просто тримає мене під наглядом. Я так чекала на вас, коли б ви тоді були... «А сама я нічого не могла зробити, і це мене так мучить!» Орест Білинський схилився. «Я не приходив раніше лише тому, що шанував ваш свіжий біль!» «Ніхто його, крім вас, не шанує!» – тихо сказала Олена і приклала мережену хустинку до очей. «Ви не знаєте, яка я самотня!» Хоч на дітей нарікати не можна. Вони добрі до мене, кожна по-своєму. З дочками легше. Притакнув їй Орест Білинський, якому щораз ближчою ставала ця безпорадна жінка, хоч і водночас вона щораз більше віддалялась в його уяві від свого прототипа. Дівчини з лісків. У мене три сини». «Так, пан меценас мають дітей?» Це недоречне запитання не сподобалось Орестові. Воно прозвучало немов претензія. «Так, в моєму віці рідко хто не жонатий, а раз жонатий, усміхнувся очима, бо його губ не видно було з-за бороди. Коли я після того весілля у Зеленій поїхав на різдвяні канікули, Дізнав тітки Максимовичевої, що ви вийшли заміж. А я там тоді стільки книг навіз. Олена опустила очі. Сказати йому чи не сказати, що все те її заміждя було одне непорозуміння? Адже тоді на весіллі у Рузі вуйко коладок спитав, хто їй сподобавсь, а вона відповіла – той високий. То саме його, Ореста Білинського, мала на думці. А пізніше погодилась на шлюб з Аркадієм, щоб тільки не робити прикрості своїм добрим опікунам. А трохи із дурненької надії, що на весілля до неї приїде він, Орест Білинський. Та це все таке давнє, таке розпливчасте, наче затягненим жичкою, що Олена схильна повірити. Всі оті факти стосуються, скоріш, прочитаного роману, ніж її власного життя. «Три сини у пана меценаса?» «Так», – зітхнув. «На моє нещастя!» «У мене п'ятеро дочок. Пан меценас бачили їх на похороні, але, певно, не запам'ятали їх». Орестові Білинському мало не зірвалося з язика, що з однією з її дочок він щойно познайомився. Олену знову потягло до спогадів, хоч цей бородань з притаманним його вікові черевцем нічим не нагадував худорлявого студента у полотняному підджаку з пом'ятими лацканами. Проте щось з колишнього залишилось у голосі цієї людини, і воно знову побуджувало Олену згадувати ліски. О, Господи, за 25 років це була єдина людина, з якою можна було у думках пройтись по знайомих, таких дорогих місцях. Я думала, що ви приїдете на похорон моїх опікунів. Орест Білинський здивовано підніс брови. Він чого? Вмерли одне за одним, через день, і, як не дивно, отруїлись грибами». «Так, знаю. Мені переслала про цей випадок тітка Максимовичева. Сам я більше у лісках не бував». Олені затамувало подих. «А що, коли він зараз каже, що не приїздив до лісків тому, що там не було її?» Та Орест Білинський не заглиблювався у пояснення. Збирався закурити і шукав очима попільнички. Олена брела у спогадах далі. Ми з Аркадієм домоглись таки, щоб моїх опікунів дозволили поховати на узліссі. Колись вуйко висловив таке бажання. Казав, що коли помре, то щоб його поховали в лісі, а щоб люди не боялись, то на могилі не ставити хреста. Я так і зробила. А пізніше Аркадій мав від єпископа неприємності за те, що могили без Христа. Пан Меценас не знають, чи лісництво в лісках ще існує. Я ж казав вам, що я більше не приїздив до лісків. А, правда-правда, я хотіла б, щоб пан Меценас познайомились з моїми дівчатами. Говоріть мені ви, пані Олено, коли я увійшов, ви звертались до мене просто на ви. Так буде і простіше, і більше відповідатиме духові української мови. А це звертання у третій особі – прямий вплив польської мови, з яким нам треба боротись. «Пан, ви все ще з усім боретесь?» – зауважила напівжартома. Орест Білинський заперечливо похитав головою. «Вже не борюсь, пані Олено, на жаль, вже перестав боротись». «Ну, а де ж ваші панни?» Олена встала, почала звати дочок, але дівчата не виявляли бажання знайомитись з маминим гостем. Чути було, як за дверима Олена умовляла їх. «Іди привітайся, не сором мене!» Дівчата неохоче переступали поріг салону. Видно було, що роблять це неохоче, просто щоб спектись маминих настоювань. Олена, яка в присутності Ореста Білинського пожвавішала, представляла йому кожну дочку багатослівно, наче конферансьє. І це не сподобалось Орестові. Найстарша Катерина паленіла від сорому, що не личив її рукам. Я думала, що буде кволою. Мені не було ще 18 коли вона прийшла на світ. Народилося таке мале «Куценьке, але відразу мало пряменькі ніжки, а через десять місяців бралася вже ходити. Обличчям зовні подібна до Аркадія, але він всіх любив однаково, всіх однаково!» Переконувала вона Ореста, наче ця справа його спеціально цікавила. «Це я, напевно, знаю. Не було у нього ніякої різниці між дітьми. У школі вчилася Катруся добре». Але Аркадій говорив, що якби хотіла, то легко могла б бути першою у класі, але не була нею. Може, бракувало їй наполегливості? Вже тоді Орестові видалось, що Олена блукає серед своїх дітей. Катерина, наприклад, не справила на нього враження людини без амбіції. Навпаки, безапеляційний тон, яким вона пробувала говорити з ним – Незнайомою її людиною, зневага, яку виказувала по відношенню до матері, говорили за те, що це вольова, самовпевнена і надто самостійна дівчина. «Зоньки я не хотіла», – продовжувала Олена. «Молилася грішна, щоб не було дитини або щоб, прости мене Боже, народилась нежива. Між нею і Катрусею всього одинадцять місяців різниці». І чого вона така вульгарна? Внутрішньо морщився Білинський. Він весь час дивився на Олену. Рум'янець, що декілька разів з'являвся на початку розмови, тепер зник, і на блідому, з відтінком в слонової кості обличчі Олени, видно було мережу зморщок. Скільки їй років? подумав він, але полінувався тут же зайнятися математикою. І, може, тому зонька така незгідлива, така швидка до суперечки. Та я завжди поступаю їй з дороги, бо завжди думаю собі, що ця дитина – то мій гріх. Не знаю тільки, в кого вона вдалася така горда, така неприступна. Боюся, що через це їй буде важко і заміж вийти. Вже тепер сміються з нею, що вона чекає на англійця з-під Коломиї. «Така вона якась зарозуміла, так дивиться згори на всіх!» Зоня, на відміну від калерини, була висока, худорлява, аж гострокутна, з геометрично правильними рисами обличчя. Її можна було б назвати навіть гарною, якби не прищі, яких дівчина, наче навмисне, не старалась навіть припудрити». В її мові справді відчувався задирливий тон. Зоня присіла зграбно, наче пташка, і незабаром щебетала з Орестом Білинським немов рівня з рівним. Ольга зовсім не хотіла показуватись гостеві на очі. За дверима відбувались тривалі торги. Проте, коли дівчина увійшла, на обличчі її грала посмішка. Це була типова блондинка з ямочками на щічках і ліктях, повнотіла, лінива в рухах, яку психологи відносять до типу флегматиків. «Мала господинька», – сказала Олена, коли Ольга, привітавшись і помовчавши з хвилину, вийшла з кімнати. Так любив її колись називати Аркадій за те, що дуже вже, як жодна з них, Захоплювалась з дитинства господарством. А пізніше, коли підросла, то залюбки грала роль мами. Сама мало що старша за славу. Вона кутала бувало її зимою, водила за руку до школи, ще навіть донедавна, мені здається. І тепер у кого що заболить чи хто захворіє, то вона найперша медична допомога. Я думала, що дитина очі свої виплече за покійним батьком. Аркадій завжди бувало жартував, що Ольгу треба видати за священика, щоб мала, бодай, дев'ятеро дітей. Отак жартував. А тепер? Я вам скажу, як тільки вам можу сказати, що на Ольгу в мене вся надія. Всі вони, побачите, розбредуться по світі, а вона одна мене не покине». «Маленька наша господиня!» Аркадій добре знав своїх дітей. Четвертої з дочок Нелі не було дома. Її представила Олена заочно. Про Нелю могла Олена сказати лише те, що це найвродливіша, люди так говорять, і найбільш слухняна з усіх її дочок. Не раз Аркадій аж дивувався, що ця їхня дитина настільки позбавлена свого власного внутрішнього світу. Ніколи вона ні з ким не сперечається. Що б їй не запропонували, на все погоджується. Іноді просто аж шкода її прикро було дивитись, як ще дівчинкою дозволяла верховодити над собою всякі малечі. Слава п'ята і наймолодша прийшла сама без материного заохочення. Висока, довгошия, довгонога, довгорука у пишній пухнастій затишці справляла враження коноплі у цвіту. Своєю манерою безпосередньо звертатись до старших, наче до рівних собі, чимсь нагадувала Зоню. «Чи це правда, що ви знали маму ще панночкою? Яка вона була тоді з себе?» Олена попросила пробачення Бореста Білинського, за нетактовність своєї наймолодшої дочки. Слава ще зовсім дитина, і за це хай буде подяка Всевишньому. Ще тільки і нашого та їхнього щастя, коли діти ще дітьми. Орест Білинський вважав, що перший візит надто затягнувся, і він підвівся. — Ви поспішаєте, а я вас затримую. Олена встала, щоб провести гостя до дверей. Я хотіла тільки, щоб ви знали, що я з тим нічого спільного не мала і не маю. Я була проти. Я боюсь людської кривди. Але тут я безпорадна. Тут я нічого не можу. Я знаю, тепер уже все пропало. Але я тільки хотіла, щоб ви не думали так про мене. Зашарівшись, вона відвела голову. Орест Білинський був вражений тим, що почув від Олени. Жінка ця представилась тепер йому у новому світлі. Такою не знав її навіть там, у лісках. Не міг тільки збагнути, як це вона, проживши 25 років серед тих чорних круків, зуміла зберегти таку ангельську чистоту серця. Змушений був признатись собі, що його перше враження, ніби Олена на якомусь відтинку не досягла свого духовного повноліття, було помилкове. Її наївність походила від того, що вона в душі залишалась чужою світові, в який ввів її Аркадій. Вона просто не прийнялась на новому ґрунті, куди її штучно пересадили». Від своїх покійних опікунів я нічого не привезла, бо Аркадій не хотів нічого брати. А коли приїхала на похорон, то все, що можна було, роздала бідним, а решту забрали якісь далекі родичі тітки Ладикової. Хто б був, подумав, що вони помруть від отруєння грибами. Саме вони, що так розумілись на грибах. Я скажу вам по секрету, що шматочок городу який ладики, як пізніше виявилось, відказали мені, я передала на церкву, щоб хтось з церковних братів завжди дбав про ці могилки і щоб на них не переводились гірські квіти. Аркадій це все оформив. Це була людина великого серця. Як шкода, що ви обидва не могли ближче познайомитись. Я тепер не раз думаю про це, але я затримую, а пан меценас, напевно, поспішає. Дружина Ореста Білинського, кругленька, подібна до яйця, блондинка, дізнавшись, що він повернувся з візиту до Річинської, іронічно скривилась. Я тепер вже її собі пригадую. Я її не раз бачила в церкві. Не плач, що ти не дружився з нею. З такою тютею ти б зовсім пропав, ха-ха-ха. А з тобою то тільки пропав наполовину? Ореста Білинського зачепив легковажний тон, яким Аполонія відзивалась про Олену. Зі мною? Зі мною ти, прошу пана, виграв. Тільки ти оцінити цього не вмієш. Ти був у місці, чи не чув, які там чутки ходять, хто виграв? «Україна чи Полонія?» «Ти ж знаєш, що я не цікавлюсь тими справами». «А чим ти взагалі цікавишся поза своїм кодексом?» «Ага, ще вдовою каноні Карічинського». «З твоїх колишніх розповідей я собі уявляла, що то богвість яка красуня, а то таке. Все бери, тільки мене лиши. «А ти знаєш, що я про них чула?» Ліна, я просив би склянку чаю. Не кваплячи чаєм, Аполунарія почала торочити історію про бонну француженку, з якою у річинських сталася така кумедна історія, що діти навчили її розуміти по-українському, а по-французьки так і не захотіли вчитись. Зрештою, та француженка в домі була тільки для блізиру. Так само, як той якийсь кухар Василюшка, чи як його там звали. Орест не чув про Василюшку, але ж це прицікава історія. Аркадій привіз його зараз після весілля, як шлюбний подарунок від поміщиці з села, де був колись з парохом його батька, старий Річинський. Василюшка, розповідають, був дуже вродливим. Він став у річинських нібито закухаря, а фактично був і камердинером, і лакеєм, і взагалі метрдотелем. Розповідають, що він був правою рукою Олени в господарстві, особливо коли йшлося про прийоми гостей. Бо що ж могла знати і бачити та селючка? Він допомагав їй складати список страв та сам керував порядком їх подачі на стіл. Розповідають, що навіть подавав знак ціль сільській корові, коли слід дякувати гостям за вечерю і запрошувати їх до салону. Говорять навіть, що між Оленою і тим парубійком були і якісь шури-мури. Але це, напевно, плітки, хоч втім, хто його знає? Річинський, кажуть, був за рудий, як шафран, а парубок, як мальований та зрештою з її рівнем освіти, з її манерами, що їх привезла з лісу, то, само собою, більш підходив їй Василюшка, ніж Аркадій. Ліно, чай прошу подати мені в кабінет, і май на увазі, що я йду туди працювати. Орест Білинський сидів за газетою у довгій вузькій кімнатці, яку в домі гучно іменували кабінетом. І думав про те, що єдиним реальним здобутком за 30 чимось років його життєвої боротьби є цих 9 квадратних метрів, куди навіть Аполонії був заборонений вступ без поважної причини. Вісім років минуло з того часу, як Йосиф забрав Бронка з гімназії. І хоч Бронко, багато програвши від того, Понад п'ять років уже на власному хлібі і, напевно, давно забув про цю подію у своєму житті, Павлина і досі не позбулася смутку, що огортає її наприкінці кожного літа. Споловіла кукурудза по городах та курликанні журавлів. Все ще чимось нагадували Павлині ту першу осінь, коли перед її дитиною раз назавжди замкнулась брама у краще життя тобто гімназію. Довгий час не могла Павлина бачити бронкових ровесників з книжками під пахвою. Так було боляче їй за сина. Тоді-то ізненавиділа книги тільки через те, що вони в її понятті стали недоступними для сина. Латинську граматику, яку колись шанувала на рівні з молитовником, винесла на горище і, не маючи серця знищити, запхнула її поміж крокви, щоб жодне око не доглянуло. Правда, біль з роками ставав тупішим, часами він зникав зовсім, і тільки оте тоскне курликання перелітних птахів ворушило ще в серці вже не самий біль, а лише спогад про нього. В цю надвечірню пору сидить павлина в себе на ганку і міркує – що осінь у цьому році повинна бути лагідною. Нестерпна жара у липні, що зжерла чисто огірки, поступилась в холодному дощовому серпню. А ось вересень, заповідається, теплий і сухий. Слава Богу! Дійдуть помідори, соняшники, квасоля. Хто поквапився і, боячись приморозків, позривав зелені помідори, тепер може каєтись. Штучно достигний помідор ніколи не матиме тієї прозорчастої соковитості і того аромату, ніж той, що дійшов на грядці. А хоч би і соняшник. У передчасно зрізаному зерно всихається, маліє. Пізніше таке мершаве зерно і гіркнути ладне. А насіння, доспіле на пні, важке, жирне, мов волоський горіх.